Богдан замкнув хвіртку і заходився рівняти і затоптувати вирву від кореневища. Він голіруть зібрав кленове листя, що облітало з дерева обіч брами, і вестелював ним свіже груддя розкопаної землі. Я здогадувався, що він сердечний таким способом намагався затерти слід, знищити місце, на якому росла стара дідова груша. І ще в полудня, коли пень видертий трактором із землі стирчав у чорних конвульсіях грубшого і дрібнішого коріння, і конвульсії ці були схожі на велике клубище гаддя, я ненароком спитав стрижака про вирок над старим невинним деревом, адже воно, як не говоріть, акреслателось розлого, широко над молоденьким садком, приймало на себе польові і лісові вітри, бо ж тут край села, вітруга нам єде погуляти. Та й родила груша щедро, дарма що була столітньою. Богдан тоді відразу не відповів, і тільки в сутінках, коли ми позбирали майже на помацки найменші трісачки, шмульки кори і навіть декілька розчавлених плодів в кубку, і Богдан, хлюпнувши на неї з каністри чи не цілу літру бензину, і підпаливши, сказав, «Дідовою грушею це дерево, що нині викорчували, називалося». Багато воно бачило, пережило, і, мабуть, багато пам'ятало. Діду мій Штефан його посадив. А Оксанця на ньому повісилася. Ти видів, колего, яке коріння в нього було чорне. Повно в ньому акумульовано зла. І зло, може, в ньому вкорінилося від діда мого Штефана. Не хочу винити одну анельку за Оксанчину смерть. Не міг я його лишити, щоб жило, щоб плодоносило Щоб повсякчас нагадувало про Оксанчину смерть І про Анельчину страшну помсту Я й не хочу осуджувати Анельку Вона таким способом боронилася Зло за зло Та й плоди, дзбанки, грушові Чи не повні трутизни, хто знає Ти не смійся, колего, я не хочу, щоб із дзбанків трутизну споживали діти і птахи Тепер усе. Ростачистий, молодий сад. Цього вечора, сидячи біля ватрана, я вперше почув від Богдана про анельку. І цілу її історію. Жінка виповзла з свого чворка серед ночі і таки повзком на колінах, бо не мала сили зіп'ястися на ноги, вдарила лобом в Богданові двері. Біль розривав її краєв на кавалки. Чорт! Так жінці здавалося, намотували її кишки на вила і риготалися при цьому. Нечисті не пускали стару до Богдана Стрижака. І коли вона повзла по-під лікті, по-під коліна, під ціле тіло підставляли то колене каміння, то бите скло, то тернину, то ножі, то купи грани. І втовкумачували мачували їй, що даремно повзеш до того письменника, не сподівайся, щоб він тобі простить, або ж подай зрозуміє твій вчинок та юсеньке твоє життя Тобі жінку не буде смерті, бо хіба нещасна не знаєш, що зло не вмирає? Ти ж прицінь є уособленням зла вона падала головою у дорожній пил, передихала, перемагала саму себе і тих щезників, що не відпускали її від себе, і знову повзла. Одного собі анелька ждала – прощенній смерті. Богдан Стрижак не відразу впізнав колишню бухгалтерку, що вповзла на його поріг і чіпляючись пальцями за одвірок, стала на ноги. В пелюзі, напівроздягнена, розкуйовжена. Замість очей поблимували в глибоких ямах червоні свічки Жовті зуби виламлювалися з рота Ніс стирчав гостро, як встромлений в обличчя кілок Уже не було ванелька обличчя, було суцільне страждання Богдан намагався підняти її з порога і ввести до холу Вона ж одначе знову сповзала на долівку Я не можу вмерти, Богдане Вмираю вже місяць чи й два І смерті нема і боюся, що її не буде, поки мене не вислухаєш, поки я не висповідаюся і поки не відпустиш, не простиш мені гріхи. Ти маєш, ти таке маєш право на відпущення гріха і маєш усвідомити, що ти і цілий твій рід стрижаків до мого гріха спричинилися і мене на сатанинську дорогу спровадили. Я доконала замислене, ми тепер поквиталися. «Ми – стрижаки і анелька, зрозумів?» – замислилася.